Välkomna till Fanny och Hannas podcast, Hej! premiäravsnittet. Precis, första någonsin. Och det här är ju såklart väldigt nervöst, ja. måste jag säga. Vilket är väldigt konstigt, för jag menar, vi har ju känt varandra länge. Vi Otroligt pratar ju bara med varandra. Det... Vi sitter i din bil på din gård. Ja. Det var mycket om och men när vi skulle försöka lösa det här ja. Troliga mikrofonproblemet. Ja, vi har provat alla ställen man kan vara på. Ungefär. Bilen är bäst har vi kommit fram till. Ja. Längst in i förhållet skulle kunna funka. Men det är inte så jättetrevligt. Nej, det här, det här blir bra tror vi nu. Ja. Om det ja. inte blir bra får vi ursäkta lite dåligt ljud. Mm. Det är inte så Om du nu är någon som, som vill, vill eh, lyssna. <laughs> <laughs> jag tänker att om vi får två som lyssnar. Då kan vi bli glada. Vi. Precis, absolut. Ja. Jag tänker att eh, våra föräldrar i alla fall vill lyssna. Ja, våra kompisar. Ja, det borde de vi vilja göra. Mm. Jag tänker att två så fantastiskt bra människor som vi är. Då måste alla vilja höra våra samtal. Det är därför Så vi gör det, det här. Absolut. Mm. Eh, men jag tänker att vi borde presentera oss lite kanske. Ja, vem är du? Eh, jag heter Fanny. Aha. Ja. Och jag är den ena parten i den här podcasten. Ja. Ja. Då är det jag som är Hanna. Jajamän. Mm. Eh, Fanny och Hanna. Ja, det är vi. <laughs> eh, men vi tänkte väl... Men okej, okay, så här då. Hur känner vi varann? Vilka är vi? Varför Vilka gör vi det här? Okej, okay, men vi kan väl börja med att anledningen till att vi ja. började med en podcast Absolut. är Ja, men vi har ju känt varann länge. Ja, jättelänge. Ja, sen i sexan kanske? Ja, det var väl då vi blev tight. Ja, ja precis. Verkligen. Ja, sexan. Och hur många år är det då? Det är Det är många år. För vi är ju 20 nu. Ja. 21 snart. Ja. Inte jag. jag har långt kvar. Men eh, Ja men alltså vi har ju följt föran. Vi har följt föran. <laughs> i givet. Det <laughs> är inte jättelika, men vi Nej. är ändå väldigt väldigt lika. Ja, där är vi. vi. Vi är lite grann som natt och dag och jag tror att det är det som gör att det funkar. Ja, jag skol, tror att det är bra. Ja, det gör verkligen det. Och vi gick ju högstadiet tillsammans. Ja, tillsammans med två andra tjejer. Som vi också är bra kompis med. Vi är ju, har ju varit gäng på fyra personer. Mm. Och då tänker jag på i våran lilla by som vi kommer ifrån. Ja. Forsa heter den. Och det kan vara lite knepigt mm. att växa upp som tonåring i en by där man inte får vara som man vill. Ja, verkligen. Så det är väl något som vi Ja men det gjorde oss till en, tajt, till en tajt grupp liksom. Vi ja. fyra blev ju väldigt tajta just därför. För att vi hade varandra. Ja men precis. Så det vi var vi, vi mot ju... världen. Det var vi, vi mot världen. Eller vi mot första Ja ungefär. Det... Vi gillar inte fotboll så mycket helt enkelt. Nej. Men så behöver man inte säga. Men vi har ju klarat oss bra. Ja gud ja. Det vi... tycker jag absolut. Ja. Vi är ju superstjärnor Nej. Ja. Och jättesjälvgoda. Jajamän. yep Nej, men vi gick i högstad tillsammans där då. Mm. Sen har vi gått på samma gymnasium fast ja, inte, samma... inte samma klass. Inte samma linje. Men vi jag menar, vi har hållit kontakten bra ändå. Otroligt. Bra. Ja, verkligen. Gudja, det. Efter gymnasiet, då, vad hände då? Uh, vi gick... Då gick vi till skolan. <laughs> ja, vi gick till i skolan. Ja, Nej, vi gick till folkhögskolan tillsammans. Ja. Så vi, vi håller verkligen ihop. Ja, men vi gör det. Eh, och sen har ju vi pratat om att göra en podcast jättelänge. Ja, verkligen. I säkert ett år. Ja, jag skulle säga att idén verkligen tog, tog fart när vi bodde på Sjövik. Mm, precis. <gå> Nej, vi har För ju ett, gått folk i ett och ett halvt år ett, och ett halvt år tillsammans. Sjövik är alltså också en folkhögskola eh, som ligger i Dalarna, mm. som vi också gick tillsammans då. Och, och det då är alldeles nyss. Ja, uh -huh. och då det bodde vi där och... Uh -huh. Det här låg ganska långt ut i skogen. <laughs> ja. Inte ja. så jättemycket liksom eh, vad heter det? Du vet. Mm. Att göra. Connect med, med den yttre inte världen. Inte så mycket anslutning till den yttre världen. Nej, det var väl typ sociala medier som man hade. Exakt. <laughs> podcasts. Jättemycket podcasts ja. Alltså det, det var det man gjorde när man satt där i vävstolen. Ja men precis. Eh, vi gillar textil ja, kan man säga. det, det gör vi. Det är det vi har läst. Ja men där föddes väl idén på riktigt skulle jag vilja säga i alla fall. En podcast, absolut. Ja, verkligen. Just för att vi lyssnar det var... ju väldigt mycket. Alltså, Både stick... du och jag. Stickpodden är ju favorit. fredagspodden. Ja men det var ju den första jag lyssnade på. Åh ja, gud ja. Det är alltså Hanna och Amanda, alltså vilka stjärnor. Ja, de är fantastiska. <laughs> de är ju så... De är vår inspiration. Mm. Men de är ju på en helt annan nivå än de andra poddar jag lyssnar på i alla fall. För de känns lite mer... De har liksom steppat upp en nivå. De ja. kör lite proffsigt på det Ja vis. verkligen, så är det. Och jag tycker att det är så skärmigt med alltså typ Karin och Sara ja. och stickpodden. Åh oh, gud ja. Jag har lyssnat på så många poddisar faktiskt. <laughs> men jag har mina favoriter. Haft, jag har miss haft ett utlägg om att vi lyssnar på så mycket podd. Ja, men jag lyssnar jättemycket på dem som jag lyssnar på. För att jag är ganska ny i poddvärlden. Mm. Det är väl typ när skaffar jag min min smartphone, det är ju typ då man börjar ja, med sånt där. Ja. Det är väl typ två år sedan. Ja. Så det kanske är ett år sedan jag började lyssna på mm. riktigt, på podcast. Ja, precis. Och då hade jag väldigt mycket att catcha upp, liksom. Ja, eh, ja och jag skulle jag säga jag att har jag har lyssnat på jättemycket. Jag, jag har... är inte i fokusen med, eller i, vad heter det? Nivå. Eh, liksom rätt eh, med alla, men... Nej, nej, men jag har kört alla som man kan köra. känns det ja, som det känns Filip och bra. Fredrik, Alex och Sigge Hanna och Amanda, Karin mm. och Sara, alltså, Anja och Julia. Ja, de skulle se på Stickpodden, Virkpodden. Ja, jag har inte lyssnat på Ja, de och faktiskt. Company. Ja, det finns många. Det är helt fantastiskt. Så nu vill vi sätta fan och Hanna på kartan också. Ja, eller hur? Det vore väl nice. Det vore jättekul. Ja, det, vore det, det, kul få, det vore kul om vi kunde få tio lyssnare i alla fall. Ja, det, det skulle ja. kännas fantastiskt. Verkligen. Eh, och sen tror jag att första avsnittet alltid är ja, men lite det... nervigt för ja, alla. Det alltså. lite svårt. Jag tänker att det är nervigt för er som ska lyssna också. Om ni alltså, känner oss. Vet vad jag tänker på? Nej. Dialekten. Ja, jag vet. Och sen måste vi lyssna på det här själv. Ja. Och jag tänker att när man är lite nervös, då brär man liksom på. Man brär på dialekten. <laughs> vi <laughs> kallade det från norr... helsingland. <laughs> nu blev det, ja, nu blev det väldigt mycket norrländska. Vi pratar inte så. Nej. Men vi har lite speciell dialekt här. Ja, väldigt, väldigt brett. Det är brett så här, på en tyck... helt annan nivå. Det tycker inte jag är. Äh, det, är det är något som inte många förstår. Ja. Det, det är lite speciellt. Ja, det där med dialekter är intressant. Mm. Fanny har ju en tendens att när vi åker bil någonstans och vi åker förbi en vägskylt så läser hon alltid upp ortsnamnet på dalmål. Äh, ja. ja. Dalarna. Dalarna. Jag, jag bott i Dalarna. Jag tycker det är väldigt roligt med dalmål och i våran klass på Sjövik så hade vi en en kvinna tant kan man säga. Hon vi kan pratade, kalla henne kvinna. kvinna. Eh, hon pratade så otroligt mycket dalmål fast med liksom gnällbältet också. Ja det är för att det ligger vi Avesta. Ja. Avesta är väldigt långt ner i dalarna så jag skulle tro att det är därför. Mm, jättemycket och, och alltså de som inte har hört Människor som pratar gnälligt. De förstår inte. För det, alltså det är, är det, jätteroligt. Det är För det... Jag ska försöka härma. Eh, Okej. Okay. Dalarna. Prata <laughs> lite gnälligt. Sådär. Det är som att du liksom, Och det, det är precis som att man inte, man inte liksom... Det är som att du är lite ont i magen, tycker Lite jag. ont. Lite besvärad. Ja. Allting är lite, lite jobbigare. Lite jobbigare. Men jag älskar ju dialekter också. Ja. Ja, men det är lite Det är det, är man, det är som gör en till den man är. Ja, precis. Lite djupt sådär. Ja, verkligen. Men jag gillar det och jag tycker det är väldigt fascinerande över att man pratar inte alls samma. Nej. i Upp längst upp i Sverige och längst ner i Sverige. Nej, det gör man det inte. är nästan olika språk. Ja, det är ju typ det. Det är helt sjukt. S är ju närmare danska än vad det är riktigt. <laughs> ja, det riktigt det är släktingar nere i Blekinge faktiskt. Och när man är med dem en hel dag då blir man alldeles... Men gud. Vem är jag? <laughs> man börjar till slut tänka. Det är precis som när man kollar på jättemycket serier ja. eller filmer på engelska. Ja. Till slut börjar man tänka på engelska. Ja, men det där är konstigt. När vi gick på första förra året mm. på folkhögskolan. Då hade vi en tjej från Skåne i vår klass. Ja. ja. <laughs> Matilda heter hon. Häftig hej Ja, verkligen. Hon är bra. Mm. Eh, ja, jag kunde tänka på skånska när jag pratade med henne ibland. <laughs> ja, Komma sluts, på man på hålla sig av och repetera <laughs> allt hon sa på skånska i mitt huvud. Ba, men vänta, vad håller jag på med? Åh <laughs> oh, gud, det är väl så liksom konstigt. Man får liksom hålla sig så att inte man börjar prata skånska. Det skulle vara så pinsamt. Oj, men, en hund. Det är en hund på nu, min trapp. Nu kommer en hund här. Vi sitter ju som sagt i bilen utanför Fanny's föräldrars hus. Ja, och, in. Eh, och, och nu, nu sitter en liten liten hund på, en och det hund. kommer en människa och springer bakom oss. Och nu är det människor som ja, går här. Nu får ni ursäkta om det, det blir lite annorlunda ljud här en stund. Det känns lite pinsamt att vi sitter här i bilen utanför huset. Det känns lite dumt. Men jag tror att de var min granne. Ja, nu har de gått förbi. Mm. Nu är det lugnt. Det är därför man har koppel. Ja, så så inte springer in på andra skådde. Men det gjorde ju ingenting. Det var snäll ut. Ja, var jag trodde att den var hemma kanske. Men det var den ju inte. Ja. Men jag tänker att eh, apropå hundar. Mm. Jag tänker att vi kan köra lite så här lära känna varandra frågor. Apropå hundar? Apropå hundar. Min mm. fråga kommer nu. Okay. Vad är ditt favoritdjur? Uh. Aha. Apropå hundar alltså. alltså snyggt. Uh. Jag försöker liksom ja, knyta det ut det, det lite snyggt koppling. här. Som en riktig radiopratare. Uh. Alltså jag gillar hundar. Mm. Väldigt mycket. De är otroligt roliga djur. Jag är ju en hundmänniska. Definitivt. Men <laughs> eh, vi har ju kanin. Eller inte jag nu längre som inte jag bor hemma. Fast det är eh, Men det är, ändå, det är ändå lite ja. kanin. Eh, Lilla Love heter han. Eh, så att kanin är ju de absolut sötaste djuren. Och de är otroligt roliga intelligenta djur faktiskt. Ja. Det är inte många som tror det. Man tycker att ah, kanin bara sitter där men så är det faktiskt inte. Det är väldigt, väldigt roliga djur. Ja. Så att eh, hund och kanin skulle ja. jag vilja säga. Mm. Ditt djur Vad är ditt favoritdjur? Katt. katt. Det är katt. Katt. katt. Men jag tycker de är söta. Mm. Men ni har ju katter också. Ja, fast inte längre. De har flyttat till mormor och mm. För nu bor ni i storstan. Precis, vi har flyttat <laughs> från landet in till stan. Hur känns det då? Det känns bra. Mm. Ibland. Efter hela ditt liv? Ibland inte bra, ibland bra. Mm. Det är en väldig omställning. Men men det, det, nu kan du... Jag kan gå till stan på fyra minuter. Helt fantastiskt. Istället för en kvart med bil. Det är perfekt när man är godisugen. Ja, det är lite ser... farligt. <laughs> kan vara lite Men jag var hos tandläkaren i morse hade inga hål i alla fall. Perfekt, jag måste mm. hos tandläkaren i fredags. Nej. Nice. Jättefina ändå. Ja, ja, fick... ja, jag har också. Det känns bra. Det känns det är alltid kul med brån. Mm. Mm. Det är det. Mm. Uh... Okej, okay, men jag har en till fråga. Okay. Jag har skrivit upp några frågor. Mm. Om du... Fick välja att vara ett djur. Vilket djur skulle du vilja vara då? Du, den här frågan har man ju fått några gånger i sitt liv. Jag vet, och jag har kanske steppat den här ett steg högre. Du har gjort det. Ja, jag tror det. Alltså, jag, jag, har jag bra på det här. rent spontant på vilka djur jag inte vill vara. Ja, ah, okej. Okay. Ja, det är spindel då. Ja, jag hatar spindlar. Ah. Alltså, fan jag är jag så rädd för spindlar så att det, det jag finns som inte jag skulle vara det. jävligt fränt att vara en spindel man många ja. som, som är rädd för den. Men man blir så här enstöring. Och så typ käkar man upp alla andra djur. och Det känns ju inte så mysigt. Men jag skulle Nej. typ inte vilja vara giraff heller. En lång hals. Men alltså har du sett när de dricker vatten? Nej. De måste så här, <laughs> sära totalt på benen. och så här, För att de nå, ska nå ner till är det vatten. Jaha, men jag tänker att de ställer att... sig som att de ska gå ner i splitt. Jag tänker på Melman i Madagaskar. Jag har, inte har du inte sett Madagaskar? Jag har sett första filmen. Jaha, men det, giraffen more. där är väldigt söt. Oh. Han heter Melman. Melman. Och, och, och är basilred Men basil... Ja, <håh> oh, jätte, jätte, jätterädd <håh> för basilen. på ljuggen liksom. <håh> det här är från ett sov från början. Ja, just det. Så är mm. det. Ja, där är det nog ganska rent. Nej, ja, men det jag skulle vilja vara då. Mm. Alltså det vore ju fett Vadeross. att flyga. jag inte <håh> <Det> vara. <det. håh> men jag skulle vilja vara... Men en kanske? Ja, oh. Men så här, jag älskar att vara i skogen ah, oh, Och vet du, alla kommer tycka att du är jättesött Ja, det är också Och är du en äckorre på ett zoo, en sån där som blir matad hela tiden skulle du bli ja och, och poppis oh, Tänk, total. du skulle få mat av alla mm. Kan ta men jag men inte på kaksmulor Nej men det kan vara ett fritt zoo, typ zoo. typ så. Äckorrarna där sitter ju inte i bur De har ju bara kommit på att, oj här finns det en käk Ja ah, just det, de bor ju bara i skogen och De så bor bara i där. skogen och så Perfekt. är den där De är inte instängda Okej, okay. Ja, men det är lite osäkert vilket djur jag faktiskt skulle ja. vilja vara, men ekorre, det tror jag är rätt soft alltså. Ja. Ska rätta jag, mm. jag då. Ja, vad är du, vad vill du? Blod, <laughs> som är vill du? som Jag vet just därför. Du vill bli apa Fattar av du vad nice och vara jordens, världens farligaste djur? Är de va? Jag tror det. Är inte det. och det är inte det är så livsfarlig. många som tänker att de är jättefarliga. Nej, alltså, Är det är inte lite coolt att bara och vara så och nu tänker jag på Madagascar igen. Gloria. Hon bara går och svänger på sin stora rumpa där. Ja. Det var det nice att vara en flodhäst. Och ja, jag så tror alla att, är... att man är så här lite cool och söt. Och sen var jättefarlig egentligen. Det är fett alltså. Ja det är det. Men alltså flodhäst. Flodhäst. Sätter du så? Mm. Flodhäst. En nu, häst nu, som det har det är en Det där var lite pinsamt. Heter det Man blir lite såhär man. Men för ungarna är ju väldigt väldigt svöta. Ja. Men alla här man... är ju gulliga. Jättesvöta. Det det en spindla. Ju... Jag vet inte om jag har sett en spindelbabis någon gång. Alltså jag tror att en liten spindel kanske är en väldigt ny spindel. Ja, det är inte säkert, det beror ju på vad det är för sorts spindel. Precis. Huh. Vad är det för art? Art, säger man så när det är spindlar. Pinsamt, eh, ja. jag har gått tre år på natur och det har inte gett någonting tydligen. Men man säger ju ras. I hundar. Med hundar ja, liksom men, och men, Ja men spindelras. <laughs> Vilken spindelras är det här då? Långbäspindel? <laughs> Husspindel? Art. Jag tror att de heter Nej. någonting Nej men alltså spindel är väl en sorts art? En människan sig... Är människan en sorts art? Ja, en, en art. Ja men jag tänker en art Nej, jag vet av inte. djurvärlden. Björnar Arten. är en sorts art. Nej, men jag tänker så växer olika arter. Ja, så kanske det är. Uh, djur är väl inte art? Nej. Nej men det heter kanske du, ras. Nu tycker jag vi släpper ämnet innan vi skämmer ut oss. <laughs> <laughs> ja. Okej, okay, men vi kan fortsätta med frågorna. Ja, men det mm. tycker jag låter jättebra. Fanny, ja. vad är det tråkigaste du vet? Mm. Det är en svår fråga. Det tråkigaste jag vet. Det är lite, så här, lite snabba svar, så man får inte tänka så himla länge. Det ah, okay, okay, blir okay. så tyst uh, i mikrofonen då. Ja, just det. Men det tråkigaste jag vet... Jag vet inte. <laughs> jag tycker att det är jättetråkigt att vara ensam när man inte vill vara ensam. Ja, det är sant. Det är inte kul. Fy, för det, det suger verkligen. Man, för ibland är det jätteskönt att få vara ensam. Ja. Uh -huh. Men som jag nu, jag är ju ganska nyss inflyttad i Sundsvall. Och mm. jag känner ju knappt någon där. Så att jag är väldigt ensam. Uh -huh. Ganska ofta. Vilket kan vara ganska skönt ibland. Men det är väldigt tråkigt också. Lonely. Nu ska jag börja sjunga här också. <laughs> jag Ja. Vad är det tråkigaste du vet? Det är faktiskt en svår fråga. <laughs> jag tycker att plocka bär är fruktansvärt tråkigt. Tycker du det? Ja, jag tycker det, det. Jag tycker att plocka bär är skittråkigt. Jag tycker att det är jätte, jätte, j... Ja, det är mycket bättre. Mm. De är större. Det går lite fortare. Jag vet. Mm. Och så är det liksom... Nej, det är roligare. Mm. Alltså jag svampar växer visshet. inte på buskar och det tycker jag är att föredra när man ska plocka svamp ja ah, du tänker bär, vinbär jo, men typ blåbär växer väl också på en buske ja det, ja, det är vad de gör <laughs> eller ris, ris. Ja, men det är ju som en liten buske men jag buske. tänker att när man plockar blåbär och lingon då är man ju ute i skogen och då gör man ja. en helt annan aktivitet än ja, om man ja men då hemma. går jag heller i skogen mm. jag tycker inte om att plocka bär Nej. hallon, okej okay. då kan man sticka sig sådär, så. ja, de är godast Godast. Men de växer på de otrevligaste ställena i skogen Ja, av. det håller jag absolut med om. torrt och typ massa ja, ja. och plocka hallon det är så att du ska liksom ta dig igenom den värsta hinderbanan någonsin ja. för att komma fram till hallonen. Och sen är det typ hundra miljarder taggar. Ja, precis. Så är det verkligen. Du ska Otrym. över någon bäck och så ska du in i någon myr och så, och så <laughs> över någon täckt. Har du plockat jorda någon gång? Uh, nej. Det pratade vi om som somras. Ja, det gjorde att vi. Att vi ville göra. Det glömde vi. Ja för eller vi jag kanske älskar var... älskar älskar gjort. Det kan det vi göra. Gör jag något. vet några bra gjort Mm, det är bra. Mm. Mm. Men Min man måste vara uppe det var. Ja, det gjorde mm. det. Men man måste vara ute i tidigt. Mm. på Är det små så tidigt på säsongen. <går> ja, precis. Han <går> är ingen morgonmänniska. Men kan man mysit ändå på morgonen. Men man kan vi kan gå tidigt ändå på morgon. Det kan vi. Tidigt på säsongen. Vadå typ i juni eller liksom? Ja, det skulle jag nog säga. Mm. Jul är inte tidigt på säsongen. Nej, där inte. Då plockar vi, nej vi. Nej, vi kan inte plocka jordron. Det kan vi ju. Jättetidigt i juni då. Ja. För vi ska tågluffa i sommar. Vi ska tågluffa. Skit, skit. Om ni har några fina tågluftstips så kan ni ju höra av er. Det Jätte, jättegärna. jättekärna. Eh. jag vet inte vad ni ska höra av er, men förmodligen så känner vi ju mm. de flesta av er som lyssnar. Så kan ni väl skicka precis. ett SMS om ni känner oss Ja, det något låter nummer. helt fantastiskt. Vi kanske ska göra en Facebook sida Ja, precis vad jag tänkte på. Jag tänkte precis säga det. Vi ah. är så lika. Ja. Ah. Fast ändå så olika. <laughs> ja, precis. Eh, jo, men eh, vi kanske kan göra en Facebook-sida nu. Jag menar inte Aj, nu nej, nu, jag menar när vi, men vi är färdiga Men vi kan göra det faktiskt. Det låter, ja, låter skit Ja, det var jättebra. Då kan ni faktiskt gå in på facebook och gilla oss. Ja. Fan podcast. Om ni gillar oss så, så kan ni gilla oss. Det kanske ni fan Nej, nu är det för långt. Ja, nu, det för, långt. Ja. nu det för långt. Nu drog det för långt. <sniffs> Jag har en till fråga. Mm. Den förra var ju det tråkigaste du vet. Oh. Mm. Det är roligaste du vet. Åh oh, herregud. Det är faktiskt en svår fråga. Det är en mycket svårare fråga. Ja. För man vet ju vad man tycker är tråkigt. Det visste du Ma inte heller. Uh, jag borde verkligen veta det. Tycker jag. jag tycker att det är väldigt roligt att bada. Ja, oh, och vet du, igår då tänkte mm. jag på att det vore så skönt att bada i havet. Ja, oh, fantastiskt. Förstår du känslan? Hoppa varmt in. havsvatten alltså helt och så dyr. känner man det salta i munnen oh, fantastiskt. Oh. jag tycker bada så mycket i sommar jag med oh, och bara dyka runt vi får och bara åka hinderna. till kuststaden när vi oh, Det tror jag. så vi bara Absolut. kan tågluffa hela tiden nej, bada med <laughs> <lär> jag <laughs> ja. Eh, ja men jag, får, jag vet inte om det är det roligaste jag vet men ja jag tycker att det är väldigt trevligt att typ äta mat, god mat. äta mat, jättebra men det är ju mest trevligt och ja, kul. Och så, men det är inte det roligaste jag vet. Nej. Sen tycker jag väldigt mycket om att cykla. Ja. Inte så här cykla. Hurt, hurt, hurt, inte träning cykla nu. Nej, nej, nej, nej, Sånt så det... håller jag inte på med. <laughs> Utan jag så här sköncyklar. Ja. Och du vet bara trampar trampa Ja, precis. På en sån gammal dam cykel. Ah. Precis högt styre. Precis. Det är, ja, det är, härligt. Det är, och är härligt. Och så, och så känner man så här vinden skärm. Ja. ja, det är mysigt. Som man på sommar... oh, här är det. det är skönt. Okej, nu får du svara. Ska jag svara nu? Mm. Oj, men det är så svårt. Tänk om man glömmer något som är så här jättepinsamt. Som man verkligen borde säga. Åh oh, nej. Alltså något, något ja, typ så här, Ja, men jag var med min familj? <laughs> ja, nej. det är väl givet att man tycker om det i alla fall. Men det... jag är ju inte roligt jämte Nej. men alltså, kommer jag, med jag behöva så. Det, snart. Åh oh, nej. Mm. Du får hålla den inne. Ja, oh, jag gör det. Annars får vi väl... Nu får klippa bort den då ja. kanske. Nej, vi kör så här nu. Mm. Det gick bra. Mm. Nej, men jag, jag dansar i zumba. Ja, det gör du. Jag gör ju det. Mm. Det här är så fantastiskt, jättejättejätteroligt. Ja. Så jag skulle säga, kul. ja, det är väldigt kul. Jag skulle kunna säga att det är något av det roligaste jag vet om man ser till så här vardagssager. Annars tycker jag att det är askul att resa mm. och åka på festival men det är ju liksom ja, sånt som, som kräver lite planering och som inte tillhör vardagen. Mm. Jag är tänker liksom, med en vardagsgrej. Precis, grejer. vardagsroligt liksom. Då skulle jag säga det. Mm. jag tycker att det är kul att typ, kolla på film med mina kompisar. <laughs> man skriver kompisar när man är liten. Jag, gör ett jag tycker klodin. att det är roligt att och... gå på disco. Ja, nej. Inte jättekul. Nej. Det tycker jag inte. Tycker du det är ganska skönt att vara hemma? Ja, det är väldigt skönt att vara hemma. Och göra något roligt. Ja, sy är kul. Sy är ju jättekul. Ja. Det har ju vi gjort mycket. Mm, men jag, dålig... jag vet inte, det har inte blivit så mycket sen vi flyttade. Nej. Nej, faktiskt inte. Jag tycker att det är kul att hälsa på folk också. Det är jättetrevligt. Ja. Typ fika. Och spontan hälsa på. Ja, det är jättemysigt. Hej, typ är du hemma? Sällan. Jag har köpt semlor. Det händer aldrig. Nej, det gör det inte. Jag tål inte ens mjölk. Nej, men... men... <laughs> Och jag köpt semlor så du kan fika. Men det är sånt som man ser på film också. Det händer ja. ju inte heller i verkligheten. Nej. Man kan se till att det händer i verkligheten. Men du är nog Fast något det hände mig en gång förra veckan. Hände det? Ja. Jag... jag spontanfikade med Ninny. En tisdag kväll klockan åtta. Va? Ja det är sant. Vart då? Hem hos mig. Men gud vad mysigt. Hon skulle ut och gå och så skickade jag ett sms och frågade vad hon gjorde. Då tog hon bussen istället. Men Hon kom gud, i träningskläder och allting så bara drack vi te. Men gud vad mysigt. Och det var spontant. Det, det in var in. roligt. Så tycker jag är roligt. Så borde man göra väldigt mycket oftare. Ja, det tycker jag med. Man... Men krångligt att ta bussen nu jobbigt. Ja men tänk om vi varit är, det är, är inte krångligt. För det är när man gör att man sitter precis i bussen. Ja, nu kommer en bil. Ja, det är det som låter om ni undrar. Ja. Nu är bilen borta. Ja, det är, åker inte så mycket bilar här, vilket är väldigt bra. Ja, vi sitter ju på ett väldigt bra ställe, måste jag mycket säga. Mycket bra. Eh, vi har bara eh, en garage. Som... Ja, vi har ju berättat tio gånger vart vi sitter redan. Ja, men vi Tilla. sa aldrig att vi sitter utanför garaget. Nej, ja, utanför ett garage. Man skulle kunna i garaget, men det är plats <går> Nej, det är jättemycket saker där. jättemycket saker i ja. garaget. Uh, ja, har vi några mer frågor? några mer vi ska ta upp? Jag tänkte på någonting. Uh... Vad tänkte du på? Men det var något med det där med fikat, men... Nej, men vi, kan kan ju, det. vi kan strunta i det. Mm. Men podden nu då? Mm. Jag tänker att det här är något som vi måste försöka hålla i nu. Ja, det tycker jag det med. Det som vi kunde köra ett avsnitt i veckan. Det vore riktigt fett. Det kräver ju lite av oss. Mm, det gör det. För jag menar, jag tror att vi kommer behöva lägga ner ganska mycket tid på det om vi ska få det bra. Absolut. Och i framtiden vore det kul om, om vi hade som liksom teman på varje avsnitt. Ja, att man förutbestämmer. Förutbestämmer. Förut Vad förutsyr avsnittet. Det var förutspottat att vi skulle prata. Ja, men för nu till exempel. Man behöver inte ha så här bestämt. För att vi hade ju inte planerat någonting. Nej, det hade vi verkligen vi inte. Körde igång. nej Vilket är väldigt likt oss. Ja, men, ja, men Tråkigt Fast... med manus. Ja, verkligen. Men jag tänker att det kan vara bra om vi får någon sorts struktur i, mm. i podden sen. och så Vi är ju inga sådana som... Vill ha ett bestämt ämne på våran podd. Nej, nej. Vi ska inte ha en stickpodd eller en sypodd eller sådär. Nej, men vi kanske pratar om det ibland. Ja, absolut. För det är sånt som vi tycker om. Uh. Och sen kanske vi kör något äventyrsinslag. Absolut. Älskar vi älskar att ja. äventyra. Åka bil lyssna på musik och äventyra. Äta godis. Ja. Jättegärna godis. Det ja. <laughs> <laughs> liksom, är liksom alltid så mycket mysigare när man har lite fika med sig i bilen. Ja, men faktiskt. För det är väldigt mysigt. Man ja. har en liten flaska. Lite morötter, lite godis ja. Kanske chips Kanske Det chips. är väldigt mysigt ja. eh, Och så kan man åka på skogsvägar Och kolla på gruvor Ja. Typ sånt ja, Det tycker jag Sånt är bra. Mycket bra Det är också sånt som är roligt Väldigt väld väldigt, väldigt. Tillbaka kul. till den frågan Verkligen mm. Du hade inga fler frågor det var Jag har skrivit bland. favoritfilm här oh, Men det hade ju ingenting med andra att göra nej, men vi Och vi det är en svår är. fråga som jag inte vi, ens kan svara på om... Och prata om olika saker hela tiden. Så att eh, film. Eh, rent sådär bara pangtjoft tänker jag på Titanic. Ja. Alltså det är ju Titanic. en riktig... Titanic. Titanic. Den är ju helt fantastisk. Men sen har jag väldigt mycket andra filmer som jag tycker om. Någon sån här film som du har sett så himla många gånger idag. Typ favoritfilm när du var liten som du fortfarande tycker om att titta på. Oh, wow. finns Det, det någon sån? finns jättemycket. Alltså typ... Alla Astrid Lindgren, oh. inte Karlsson på taket. Nej. Det är min mardrömsfilm. Mm. Jag drömde på riktigt mardrömmar om Karlsson på taket. Det är sjukt det, jag förstår inte, jag tycker han är lite roliga. Jag tycker han är jätteobehaglig. Förstår du, det är en gubbe som leker med ett barn. Ja, det är, det. Barn. är det är ju jättekonstigt egentligen. Men, ja, han, jag tycker han har så han elak också, det tycker jag inte om. Karlsson. Men, eh, annars så... Du får inte gifta dig med någon som heter Karlsson. Jag tänker att du kanske inte skulle klara av att heta Karlsson det, det skulle jag göra. Du kan ha kvar ditt efternamn annars. Precis. Eller båda två. Karlsson Nygren. <laughs> Nygren Karlsson. Ja. Kalsång. Kalsång. Men det är tur att Alex heter... Vi har ju faktiskt tre efternamn att välja på. Om vi ska skifta det. oss. Så ni. För Alex heter ju forsken Åslund. Forsken? Fors <laughs> forskargren. <laughs> Så forskkartong. Ja. Vad heter han? Forsgren, Forsgren, jag du for, Forsken, Forsket, <laughs> och så har vi Nygren att välja på, sen har man ju massa alla andra släktnamn som man kan välja ja, på, ja du kan säkert hitta något roligt, Hanna, om du fick välja på jag nickar. Efternamn. jag kan ju inte minska när vi spelar in en podcast, <laughs> om du fick välja mellan alla släktnamn i världen, eller men, hitta på ett eget, typ, men sluta, det här Vad måste jag, här måste jag få tänka på till nästa vecka, okej, okay. mm. det, det jag tycker jag låter fanger? bra, vi kan välja ett efternamn ja. eller typ ett mellannamn ja. som vi absolut skulle vilja ha. För mm. jag vill inte byta mitt förnamn. Nej, jag gillar Fanny. Ja, men jag tycker om mitt Hanna också. Mm, det är väldigt bra. Ja, Vår konstigt att byta nu. Jag identifierar mig med Hanna. Ja, jag inte, inte. <laughs> identifierar mig med Fanny också. Ja, precis. Bra att vi har det... dragit en slutsats där. Skönt. Nej, men jag känner att ens tak till så vi kan fundera på. Vi kan ha mm. någon sån här spaning. I nästa veckas podd. En spaning? Ja, precis. Någonting som händer under veckan som du funderar över. Eller liksom brainstormar över. Tar vi oh. upp i nästa veckas podd. Det låter ju... Känns inte skräckligt. det bra? Det tycker jag låter skit. Ja. Vad ska det vara då? Nej, men det är jag det som Jaha. jag förstår och se. <laughs> ja, det är klart. Ja. Det, det kan vara vad var som helst. nyhet. Man eller kanske du liksom någonting. har kommit fram till ett jättebra sätt att få ut sista tandkrämmen ur tandkrämstuben. Oh. Alltså det kan vara vad som helst. Om vi skulle ta upp den frågan när den var tandkramstuben. Ja. Det tycker jag är en intressant fråga. Ja. Hur brukar ni göra? Ja, hur vi brukar göra. Klippa upp den. Ni brukar klippa upp den? Uh. Ja. Jag brukar pressa. Ja, men först, först pressar man. Och pressar och pressar och pressar och pressar. Men sen sen skruvar man mycket bort korken. Men jag tycker att det är lite såhär, man upp. När man klipper upp den, då måste man med tandborste och gräva i tuben. Jag vet. Det vill men det så går ju bara. På. Det är ju så lite kvar, så det går ja, bara det en sant, gång. Då gräver man en gång och sen slänger man. Ja, det låter mycket bra. Men det känns lite otrevligt att kanske gräva med tio tandborstar. Absolut. Men samtidigt har jag tänkt på att när man tar tanken på sin du, tandborste. Du nu nuddar ju tandkrämstuben man nod, lite man nod, grann. Man Ja, lite grann faktiskt. Ja, det är nästan omöjligt att inte göra det. För man är så noga med att ha en egen tandborste. Men det är... Såklart. <laughs> ja. men, men man har ju inte en egen tandkrämstub. I alla fall inte vi. Nej men gud vad jobbigt. För alltså, vi är ju ganska många i min familj. Vi är sex personer. Förstås, sex tandkrämstubor på tandfatet, liksom. Ja, det vore det eh, Då kan man vara ja, så små. Och så får man en sån gästtandkräm också. <laughs> som gäst som en gäst Men då får de en sån här, då, Åh, oh, man kan ha ett litet resekit som man ger till sina gäster när de kommer. Åh, oh, vad fint. Det ska jag ha när jag blir stor. Om man kommer resa på, då får man när så här... När du blir stor. litet menar, när jag har ett hus. Mm. Eller liksom någonstans folk har rälsat på. Så har jättesmå necessärer, så är det en sån här liten tandborste tandkräm oh, tanken. Tänk vad fint. Tom, chan chan kanske lite tops. Ja, oh, det är jättefint. Och liksom typ tamponger ifall det skulle behövas. Ja, precis. Det är väl jättefint. Kanske en liten våtservet. Mm. Ett plåster. Off. Här har vi en affärsidé, ja oh, Det har vi verkligen. Mm. <laughs> vi ska ha ett UF-företag. Fast nu är vi <laughs> lite för gammal för det. Vi är, ett vi är lite för gammalt i så för fall. men ja Vilket är knäppt, för vi är fortfarande ung. Ja, det är vi. Vi är inte helt vuxna. Nej. Um. Men är det något du vi vill ta upp mer i dagens podd, eller tror ska vi det. avrunda det lite grann? Det känns som grann. att vi ska börja runda av. Uh -huh. För det här är ändå vår första podd och vi har hållit på i... Uh, vi ska se. Uh -huh. Vi har hållit på i 30 minuter uh -huh. faktiskt. Ja, men det är ass, nice. Och Så jag tycker det här känns fett för att det bara flyter. Jag tycker det känns bra. Jag var nervös i början. Ja, jag med. Men om man slutar titta på telefonen och kolla på varandra istället då uh -huh. känns det bara som ett helt vanligt samtal. Det är ju lite mer att man... Mm. Ja eh, men det är klart att man förklart Men det är lite första gången Ja men precis, och jag menar Det vi vill, det vi vill försöka nå på något sätt Det är ju bara liksom, ja, ett vanligt samtal mellan oss två och ja, de kan vara ganska spännande oh, <laughs> Och vi kommer väl dit så småningom ja, Sen att tror. det är lite stelt, lite dåligt ljud I början och sånt där, det får ni bara ja. räkna med det, Nej vi trodde att våra Urban Ears uh, hörlurarna Med mikrofon på skulle funka jättebra Jättedåligt Funkade bajskorv faktiskt. Mm, det är äh, inte bra alls. Det är jättemycket eko. Alltså det är eko under en filt. Det borde inte bli eko under en filt. <laughs> men ja, <laughs> äh, jag tror det ja. funkar. Det, vi får ursäkta det är lite brusigt och ja, lite det kommer en någon ibland. någon som äh, går förbi, och åker förbi en bil, Ja, och jag menar ja, och vi rör vi oss ju, lite grann också. Vi har ju noll budget. Nej, det har vi inte. Jo. Ja, det har vi. <laughs> Precis. Ja, eh, precis men vi får väl tacka för, tack för idag att du har lyssnat eh, kan vi inte bara sprida det här ja jättegärna sprida vi tänker så här målet med den här podcasten det är att slå filer på i Japp, ja, det är vårat lilla så lite att, eh, eh, men jag, jag, tänk, jag tänker att det är dags för några kvinnor att göra det precis mm. eh, så att sprid men du Hanna vad heter du på Instagram Hanna Wallner Hanna Wallner mm. eh, och jag fanns nu heter Nygren med två i n i g r e n ja, Följ oss n -n. på Instagram Jättegärna, vi... och där kommer vi väl uppdatera lite mer om När nästa podcast kommer ut och... Precis Och jag känner att vi kommer också göra ett eh, Fanny och Hannas podcast eh, Instagramkonto Absolut Det känns Så, jag tycker så, det känns så följ oss där eh, Har du vi, det heter? Vi... Ja det har jag Ja. Säg vad du heter eh, Jag vet inte vad jag heter Nej, okay, Men vi kan ta det nästa podd Absolut så fixar vi ett Instagram-konto till nästa Ja, och en Facebook-sida. att gilla. För jag Följ tycker vill oss nästa. på Instagram gilla oss på Facebook. Yes. Eh. Tack för att ni har lyssnat. Ja. Vi ses om en vecka. Yeah. Ja, Hej då!